الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و نستعين اهدنا الشراط والمستقيم سراط والذينان عمت عليهم غير المغسوب عليهم ولا الظلين ذات من ذ ده الله رب العزت بدی عظیم کلام را جمع شو ملګرو علماو طلباو ده الله رب العزت دې احسان دی چې د فسادونو او د فتنو نه بدی ټک تور کی الله رب العزت زموږ په جون کې او زل بیا زاسی مکراوستا جل الحمدلله نن موږ د الله په فضل سره د خپل اساتذ کرام او د والدینو په دعاګانو سره د الله د کتاب تکیناست او د الله په فضل سره نن د الله د کتاب د دورې تفسیر افتتاقیږي عزتمن دو الله رب لیست په دربار کې زم دا دعا کو او تاسو دا دعا کوئ ما د پاره م د خپل ځان د پاره م الله رب لیست ته ټولو نو مخ کې کریم د درس درس لکړا د خدمت زموږ په خپل درباټ کې قبول او منزور کی الله چې په خوشحالي کې یان سي بیان دي ماته اسان کې الله چې تاسو خوشحالي نفاظ یاست، نیفاز دې الله متعال څنګه یې عمل دې الله متعال او دا دې الله سمون کوستا سود پارا د دنیا او د آخرت د کامیابی او د نجات ذریعہ وګرځي. اته څنګه تاسو پته ده چې دا دوره د قرآن کریم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. نبی علی سلام باندې وا با چټول کال کم قران نازل شو د جبريل امين و بیا په رمضان کې راتلو او د ویلی شي وي تکرار هغه تکولو نو پدی تریکا درویش کالا زوراو سوا او بیا چې کالا نبی عليه السلام په کوم کال وفات کیدو نو بیا د وساله جبريل امين نبي عليه السلام ته د قران کریم د ور پړیو دا د ور د څه لپاره دا د ور د قران د یادې دود لپاره مونږ دوه وایو کنه د ور د ور د قران د نو قران بیا چې وسره دارنګي بندته په گنې وی او دا یو شاګر لویه خوش قسمت وی چې د پژنماني د د استاد سمڅوندي وی او د خپل استادنا او یوز او علمونه حاصلای د دلال وی آسان او ولادي موږ خپل استادانو د فیز او د غید توغان من محروم کوي الله دی تر قیامت پوری زمونه تنظیم زمون دامر کزونا دا قرآن کریم چی بحر زیکی دی اللہ دی جاری او ساری او ساتی ملگورو مونگ چن لابی دا کڑیو او دامونگ کال پا کال دوری کاؤ دارنگی مونگ روز آنا در سونا کاؤ افتواری در سونا کاؤ یا شورا گانی نو د یو خاص مقصد دی او دا مونږ د مقصد لپاره کوو مقصد د دې چې ول مونږ په مقصد هیات او پیژنو چې مونږ له سشیل په ناکډیو لکه په صورتي حالا کې الله یاسو خبری کوي او دا ټوله زنده گی حاصل حاصلونه چوندې سمونه انسان څه پیدا د دنیا کې وسکئ انجام رسېږي نو زموږ ساتي دې الله دی عمر مال اولاد او په يل دیر خیر او برکت واچي هغه فرمایي کومې بدی صورت کې اول مقصد حیات څه کړی او مقصد دی حیات ده اللہ وحدانیت د اللہ ده وحدانیت پاکی بیان ده ناغیت اشارت سب بخ اسم ربک الاعلا سب بخ بیان کا اسم ربکا رب پنند رب پل اعلا چغدیر زیاد او داغن برتر بل سوپ نشتا داستا ده جن مقصد سوره زاريات اي 56 کې الله ربول عزت فرمای او ما خلقته الجن والانس الا ليعبدون الله فرمای ما جن او انس د خپل عبادت لپاره پیدا کړو کور جامه پزار کور کاروبات نو کری مزدوري ټول د ژوند ضرورت دي دغه مقصدی حیات پسی رواندی، او کچری تا در دنیا دا کاروبار، در دنیا دا خوراک، کور، بنگلا، موٹر، پا ایبادت پانی مقدم کن، ویاد سادای دا دنیا سیزون دی پا دنیا کی پاسکی، تا سر چی با کبر تزی، تا سر حشر تزی، اوستان سر اچھی بپی صاحب کتاب کی گن واغستہ عبادت تے دا اللہ وحدانیت تاکم مقصد دا پارچی تا پیدای اوکم عبادت ننہار سڑے وئی ستا اللہ عبادت کو اندوم اللہ منی ویوپر والا ایک ہے آنگریزم اللہ منی گاڈ is ون وی یو دے ودا الله چې کوم مطلوب عبادت دې ننن مسلمان دا وین خبر ندي غیر ماسب نو خپل لنیشته مونږ چې ځانته رسول الله صلی الله علیه وسلم متیان ويو ننن امتیان د الله توحدانيت خبر ندي بانګو نه وای په جمعتون کې 5 وخت ودا بانګ د فلسفي خبر ندي چې دازت خسلوز الله اکبر وین دې دازه تی بیا په دویم نمبر کې اشهدو ان الله د دې سم مطلب دی. دازه تی په ان محمد رسول الله ویند دی. او پدی پس بیا حییا للصلاه و دا څه ده په مناپوږي او نه د بنګ په فلسفه خوې. څه چې پیدای نته پل مقصد حیات څه په الله رب العزت فرمای ماج قران د انسان پیدا کړي دي وګوره دا ما اबस نه دي پیدا کړي دا د جونیو خاص مقصد اوس دی مقصد ته بچرسي پسو ځکه انسان خوشوکار کای کنه په لړ خپل مقصد وبيچي صحیح ده مقصد ته راسي کی په مقصد پلار کې رکاوٹ کم شے دے آغابم پی جانی اغینہ بمزان بچ کے او مقصد کا حاصل شینا فائدہ صدا او مقصد حاصل نشینا نقصان صدا دے نو مقصد حیات زمان دی توحید دا رسائی بکی گی پا قرآن کریم کی آیت چیئے کہ اللہ رب العزت فرمائی سنو قریعو کا پلا تنسا اللہ او ازردہ جزب پا قرآن کریم ما پتا باندې اول ولم نو الله الله رب ليس توق وقته قران دل وسطلو د پاره انتظام کړی نوبي علي سلامي پیدا کړول هغه د قران بیان کړ بیا صحابو کړي بیا تابینو کړي بیا تبابینو داسې راځه پخکتا زمون اوس تاسو نه کله د قران دروازه دا кай په ذریعہ مونته راوړی شوو زمو په ذریعہ تاسو ګذرو راشي ستاسو په زړه باندې نور خلک ترس دا په تاسو فرهسته چې تاسو چې زکه خپل او واپس پدی باندې خپل <سؤال> رشي زاران خبر کئ ستاسو چې کوم د ټبر خاله دي کریم کې الله رب الرسول نبی عليه السلام ته وای و وانذر عشیرتک الا قریب د خپل ټبر خلق جوړ یا ورو څنګه چې بند کرا حاډی نو د ټبر خبر کی کنا د کورم شراغ پسی وبسی تر سره سات شان بس دا مشرکور دا او دامن درور دا دا دامن ما ماي دا متره دی پسی ز خپل لاړب او وي نور کلی کې ورزش نه کوي راشمي د کشانتې ګور وادو سې سنت طریقه دا واغې پسی تپ خپلګر کوران څورس طریقه کوي ودې د پرم خپل وګور خپل پل خبر کا کور د تنشتې ده په خپلې په سي ورشه کور د نن لرې د ټلیفون و تاوګه او موبایل نو سره به تاوګه دا شان قرآن شروع شو ذور شروع شو زما یې ژتمنو خپلوانو زما چې زما د کیدیو د عمل اصلاح کیږي کله سپاسو موشي ول اصلاحو بدات د قیامت کله مهربان او ولادیو کی داسه مونږ په کسم سره خوځونه شو ویلې چې جناتم د خپل د یو د ز غخم د جنت ز زمو بهغه جنته الله دې او د جهنم نه بې راکی ته ته پرونی نو خدای دی یو کې غورز زمو استاد لپاره د نجات 22 تا قرانو درس او ته کورز د قیامت کامیابی او الله و کی ز جنتا او خلې جامې دې چولي وي خلې په کولې بنگلا نوکر چاګر کولې خاوند تړلې بخصيوي او خصله بښاوندانی یو مکمل کوربې او شپه وبپتینی یخنۍ گرمي او پتینی معتدل موسم بې او چرډي ر په خوشالهي روانه شي خو چې داسې شاته ګوري مور دې پاتې شي باکی ده او دا به جهنم ته ځي صاحب په خپل مور بده چاو پیرزوشي پخپل فرمه د چاور پیرزوش پخپل فلار بده چاور پیرزوش تاسو نه د نو د دغه او راشه د حسرت او د ناکام نه د بچکی دوده پاران په موته سو ورستی چې مونږ د قران د پاراح په لوشه داران ول خبر وړاند په اخلاص وکړه چې راشي قران ته کی نه چې کی د موسم شي ودای مکه سباد جهنم مستحق نشه مقصد دی حيات په او مقصد دی حيات در رسیدو د پارچک مزریه نه هغه کورنۍ غريم مثال په توګه اسلام آباد ته سم اسلام آباد ته مقصد سره ډاکټر دې ته ډاکټر مقصد حاصل شو او تر سره ډاکټر چې او تا دوا یا نیو وړي ته که مقصد حاصل نشو ڈاکٹر انہا علاج دی انہی شو مرض با دی سیاچی تکلیف با دی سیاچی اوز دی ڈاکٹر تی درسائی دا پارا پالار کے رکاوٹ سو دے بول ماچ شو دے یا سڑک خراب شو دے تب آغا پاری دی تب اول آداز دی دا سی کنا دا شانتی دا توحید تید اللہ توحید زمومت سدی حیات دے تا دید پارا لارا د الله وحدانیت ته د رسیدو د پاره چکه ملار دا کومه ذریعہ دا کومه ورونه ایده هغه قران کریم د دې قران په ذریعہ به الله ترسید تلنا قرب حاصله اوس دی الله ته پرسای کی رکاوٹ شیدې اگر د دنیا محبت د دنیا محبت ته چې بندمانه دا سرور محبت غالب شي د دې د کور د کارونو محبت غالب شي قران دې پاتې خدای دې پاتې شي پیغمبر دې کی دې پاتې شي د جامو په زار او د فیشن هغه زو غالب شي او قران دې پاتې شي په چا باندې او قران دې نه پاتې شودارو کاوتونه دغه د مخه نه کوي او د دې رکاوټ صفاره به قران نه پریږدي یارنن ملمانی دی اورا نغم ملمان تاوه او سکاپر نی و تاوه رازاوه سمون دور دا او با دور کمون چوٹی نکاؤ زکا چیز ہما دا اساد زیکرام دا طریقہ دا کپا پنچپر کی دور کی او کپا گل باہار کی دور کی نو عالد چوٹی نی پچاس رسی دور وی پچپن رسی دور وی چوٹی پاک بلکل ہو نی نو دا جمیه او نا اومونګم د خپل مشرانو په اقتدا کې د قرآنی کریم د امشن چلو نومونګم چټینو ورکم زم چټینو ورکم تاسو لون چټینو ته ولال خبر ملمان خبرته چې د سهاري لمندوري لسم ګمون کرنا صحیح شارنه مراده پرای کړې کې شرمږي ما مسپکن کې راځي چې کله پورته واپس راشم مستا خو بیا مسپکن کې موځ مزيدي کنه ها په کو لوسګارې ما مزهدار تر اختره پوری وګد لرستې تیار نه یدل د ملانګو بګډاو او بیلځاو بس 100 ډالر دې راتک دا مساله د نوو پکښ نشې د ملمانو خو خپل جوانان په یو ځای چې ګورې موږ په دوره چوپي نه کړو دا ځین نو وعده دې چټي کو نو چې وعده دې نور ټای د ګرمیدا نو ته په سره لا نه شې راشه قران تکینه د یو یو حرف پاورې دوه باندې بی بی انتها نې کوي راشه خار در څور نې کوي حاصله کا ثواب حاصله کا دلا راشه حاصله کا پس پکې لوتای لورس مړ دی نڅه سړې نه چې ته جنا زکی زمونږ په دې څو څو کله کله نه وو ته شوې جنا تین شو وله ته جنازی نه ہا تانه مجزنا سکول پکې د اران چې مړي سدري وروسي په تیمه سرسل د سهار نه کارما شته نو اسکو پورې باندې استه تاسو کو در ورس صاحب کرا وای چې موږ خدا درې مړي په کور د داسې بد غړن لکه څنګه چې دا مرونه شله کوله خو لري باندې کول نو نه چټی کای بیا به کور نه نو دا کورانه دا درس چې دی دا یو زمزږ دی او دا زمزږ کډای دا په ومنځ کې تختو وینا رکاوټونه باندې مخینا خوا کوي مثال بنده تور پلار رواني او غاډی لا مخه له کاڼي راشي غړ یاونه پرته نه بند پښی ورکو شي د مخینا خوا کې داسي کنه بریک راتاو کې واپس راشي کو اپس اڈاکبانی کانے پروت ونو شلکتنی. داسی سوک نکای گیا نا? نا. کچه ارطا مزدوران کار که اوشگه چولی بلا رکھی. بایور وارکوشی مزدور نبینچای والیزر تلو ساری وشو بینچای و جانتو لارازار رکھی. داسی؟ نا. نتو والی دی وادو وادو رکاوٹن دا پارا تا کورن نیچوٹی که. ایلا مرز انسان تا. وط یو تکلیفی نو نور پدی وړو وړو خبرو باندې د قران نه بجوټین کیه رکاوټ به مخه لا اڑکې نه چې د رکاوټ د وښی نه ته روح قران اوس دا مقصد د هیات چاسیل شي نو بیا بیا بس چل نو دا مقصد د هیات چاسیل شي نو ائت ارت د الله رسول زت فرما یوونګ یو سره کلی یسر اللہ وہ اسے بتانا السلامکم بے جنت کاروں حدیث کی راضی نبی کریم صلی وسلم فرمائے ویکم انسان چکم زائلہ فی دال اللہ پہلے کہ اللہ تقیہ تیکنا خدا انسان بے جنت تے زیادہ وقت نہ نو چکم انسان تے جنت تے پارئی نو اگلے جنت کارونا او ګټه په قرآن کې ستګه سانشي او ګټه په قرآن باندې خرج کول سان پدې یو خصم کو کې نه ستلوه نه سانشي دا یې خنۍ باران زبر دښکول و تاسو سانشي بوکور کې سو کې نه سنځل کوي لا غي پروا او قرآن و تاسو سانشي ورته کثار شې زنه قرآن ته لاړ مونږ و تاسو سانشي روزي نه و تاسو سانشي زکات ور کول و تاسو سانشي حج کول عمره کول عبادت په تاسان شي نوافل و تاسان شي ذکر و اسکار و تاسان شي ټول د جناتکارو ني جن د بوغز کی نه و تاسان شي ځکه چې زړه کې بوغز وي په دنیوي مفاده په دین باندې نه ځکه په دین باندې غیرت کول او په دین باندې چا شرورانه جوړ وي په دین باندې الله باندې نه شي نبی عليه السلام ټول مرت ابو جان سره ورانه و اعلم لیده خبریتا؟ دکلانا چه قرآن نازل شوه او جهل المقابله شوری ودا نبی علیه سلام وصر ورانمان ابو لحب صر وران ورانمان دانا چې او انسان تا قرآن دشمنی او هغه قرآن بندائی او تو ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه ویچه اگا اغای که ایدون بغض بونه اگا پا دین نیچه سر وران اشوا با دی خود اللہ نیسی څوک په دنیا پتاوی لري مایل انځا سره ور نه کاه حدیث کې نازیه دروژنځیا کې تا خبري بند کی نو دا بندنه روح کبلې کې نه خپل کبلې کې عبادت کوي د دیوچنا ته چا په کور کې ملګرو سره پهړ کې کومه باندې جوړې نو په لروږي وایي ځکه چې نیک عمل نه کوي حدیث کې راشي وايي د ګل او د سیارت پښپانه عمل مل پره ایسا کتاب و قبولیت و او کبولیت ستا چا اکیده دا توحید بی عمالی دا سنت مطابق گرزبکی چا تا بغز کنن نوی دا دا این ایک عمال او کدرونو کی بغزونا کنی بی دا دا این ایک عمال نکردی بی دا زوینی دا دا کوران پشاند عظیم سعادت تلن نسیب کو اوراگ ینو سخلاک کش دا بغز کنی پریگی دا کچا سر دا ارانی وجاری بی او کداش نی 82 ځان ستړي کېنو صفای نبي عليه السلام فرمایي چې کوم بند جنت لا پیدا وي هغه لري جنت تارونه سانشي او ولادین مډا قرآن سان هم بیا بیا د الله سوال کوم چې الله تاسو خوشالي کېن ته وړاندې کړي دا څه دی مونږ بیا سن ورسو او کوم بند جهنم ته پیدا وي چې کدا مقصد یې هغېات حاصل بند جهننم ته سي او هغه اشاره کوي چې باندې الذي يسل النار کبره خو که چې ته قران شو پسنګې د توحید نه شو نو ده غلووی او داخلي دي الله دې نه لږه دا د مو د استادانو د پلار او د ټول ما یې نه پوسه ټول موحدینو مسلمانانو سره یې اللهم نادي او ملي شاف ځداله پهیلن کې افتارات یا غسان چې کوم د جهنم د فار دی بیا په الله ورکړې لګا او تنن قران لاله په خپل ځای دی کې وس پاتشي وي په اوس او سيني په پاتشي وي دا ما سپیدو دی دا غفلت څو دی چې کوم باندې جهنم تزيد ته جهنم کار اسان قران اراس قران مخړاول نبا پتر چمسان پويي نبا نا شراراوالي نبا په تفسير سان پويي پايس پزان نه پويي نبا مونسکي نبا روجنسي نبا حايس کي نبا دزوان ابو سکي نه اوس فز جهنم ما کارونه چی اغديتا سان هي ته څه کوي چي سي نه چرتز تاسو سي د لړ شا غلطه او پاغ لړ راشي په کومه تلې باغې نه ولي د خلک دی پلر ځان کړی دي تاسو تا زما شاګرد واپس پا راټاو شه مله مله کې وایو قسم نه پاسه یې نو الله را بلې زه او مونږه ځان کړلې الله بل مقصد حیات خود لري په دی باندې الله رب جل ثلک لاکھ لاکھ شکر تدې مقصد حیات تلارم را تالله سن کید خپل کتاب ته کینو او بدی دی الله استقامت را کی او د امتحان نه الله عافیت را کی الله انا بیافیت واړو اللهم انی اسلوک العفو والعافیه الله استنا بیافیت واړو د هر کس مته تکلیفونه ته مشکلاتونه درکا الله دا قران دا تاسان کې هیڅ قسم تکلیف وګرانې شي او دا بڼ نه نو ملګرو دا قران په فسائل کليګاشم دا داسې کتاب دا دا دی چې د خلاصېدون لپاره د دې داسې فسائل دی چې د خلاصېدون لپاره هر کاله وایا وسړتینه مړی دي نه ځت نه صبرېږي نه کدا څوک له شوک ته او کدا خود نه او قران لته چالو نو مړیږي نه دی پتی خو دا الله انسان عزت مونږ چې دوره شو وکاو ودا وی نمکه مونږ یو سو آداب د دستکړې آداب د قران کریم په هر یو سې پل پل آداب دی د ګوند چې حشت دی دغه پل آداب دی د ګوند دې یاد او تاوان کوي مداخید بارا بیا حکومت دی دبارا تربیتی کلاسون احتمام کردی وی مخلو زیاد تربیتی کلاسون اخلی تریننگ ویلو ورکی حج کی بدا سکی حجی بدا سکی حرام بدا سکی تواف بدا سکی ندا تور تریکی و تخایم دارنگی دا جیحاد کل پل پریننگ بی یو فوجی چی کلا پفوج کی برتی کی گی او دیویا دشمن تا ادرو لیکی گی نتا تا پیلہ ٹریننگ ور بھائی تاستا او پا تای تا دا پولیش پا محکمہ کی سوکبرتی شی تا دا پیلہ پیلہ ٹریننگ ور بھائی نو را بولیزت دا کتاب کو محکمہ کی تو ٹریننگ کی گی پا دی کتو داخلی گی تو جنت تا رسائی خواڑی نتا پیلہ لگو نی ٹریننگ آسی لی کدا او د دې اصول او د دا ادب له لاس ته ونکو بیا ته ساته تبیا قرآنی کریم قرآن نشیلته نو اول ادب د قرآنی کریم د زکړې هغه د اخلاص اخلاص بله <تصفح> <تصفح> <تصفح> د خبرې لګمو کمای د خبرې د چارش اللہ رضا حصیل والی قرآن تشی رازی قرآن او قرآن چی خیر او دا بخاص دا اللہ دا رضا حصیل والی قرآن چیز رازی رحیلو نا طولے چی قیانی طولے ہوارے او دا بخاص دا اللہ دا رضا حصیل والی الله تا دا خوې کتاب ته فکر راغله نو الله زموږ په نړۍ کې لرياتاری کوي زګا چې لرياتاری شي کې اصغر الله د نړۍ له زموږ په نړۍ کې مरावरي شرع قران بیانوي چې سو قران سره او شرع او دا د 20 مرستې چې تا کل علی څول دی مو هغه یې د خدمت له شکو ده د دنیا ورس او لاله چرای نه حق خبره نشي کولی ولې کو په شن رد کئ نو مشرک خپتي دې بې بنه ورنور کئ کو په سودري رد کړئ نو سودی ور څو په بچند ورنور نه که دیتیم براک ما نبایان کریم چاند دیتیم و دلکوری سا بڑری زبی مرابی سنوال قیدیم. نتیبی آنس دول بردر خبری کئی و بچی مخاما کتا کم کسان ناس دیر خوشعال دی. و اول بصد، که اللہ صدق قرآن سلکم او صدق قرآن قائد. که اللہ بدی ستا عناس دی. اللہ قلیتنا ما نظر راکیم. اللہ قابر انفلسان او ست دې په زمینه چې زما خلک نه مقصدته چې زه دا قران عمل کوم او په دې عمل دي ځکه چې د عالم عملي نو په لاله او کوم کسان نو تناسي د علم چې سب کینا عمل نہ کوي نو بیا هم فیږي دغه حدیث کې راځي د سلام پرمایز چې لا پدینا بول علم کې د تاسو علم په درمونو خپلولوار ده اګر من څوک دي چې تاسو نه شې جګاتانه زګړم کوي په عمل هم او به نور تمر صحیح 100 تر څو وخت لپاره سلیب کتاب پیښه رساله مقاله پیښه کړه د تدبیر په سر یې کړی کده تر څو تدریس چې په هغه تاریخ کې قرآن باندې داخله ترسه یو خپل عمل تي یا دې څخه پر وړاندې او کوفر نام نه شي به دا پر دې د رس مورې واسطه پر دې غلا نه پرګدېت حکومت لیوالت کې خپل ځینې د وسه خو انقلاب پکې راځي نو د سلام څخه هغه ګټې به نتیجې پرشتینه دې څو چې بنا شي موږ فورته او بیا پرلهسته کوم کومه چېللا ور دي را نو څه ممه حدیث کی راځي ابو هريره د سلاموند ریوايت ته ابو هريره د او چې څنګه حدیث سناوي نو بیا وشو څنګه او دم دوا ولو کی صدراتیچ. چه باوش کی راش. چه بیاعت صلاح ہوئی. چه مادنگی علی سلامنا. دا خبر آگر دا خبر آگردیل. چه بیاگیوش. بیاگیوش. بیاگیوش. چه بیاگیوش. چه بیاگیوش اکی گدری سرکیوش. تا دی حدیش حیبکتی دې حدیث اخروب د ریاست ته او چې داخله باندې د څه په دې نو ابو هرره له ورځې په اوشي شو وېما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چذري تسان دي چې په ورځ قیامت په جهنم او اول په تای باندې توحید ځل د اوس په نبی علیہ السلام تو فرمایې وای تا یو مجاهد ته چې د الله په او دغه مې صحابو تیمه دارته چې د الله په خاطر ډیر مال نه ونیله او ترې خالی کې چې قرآن کوې او هر وو په دې قرآنی کریم تر څو درې سکولو ته کوم کتابو ته کولو واه حاضر یې تاسو ته صحاباور په پدایې چې ویار رسول الله صلی الله علیه ورا دې لوچتي درځي خللږي خوشحالت دې په صحاورتي په ني آدم نه او اړيتي د قرآن وسنن انت رسول الله صلی الله علیه وسلم په کو چې په پا د شنترا وستې او د نړی په تاسو کتاب چې سره شي دن Där cloth southwest Frank barani Ja ta la ma residentsur. Ta la ma de casimogtarkar ka dhan inntapadi borniさ mha sa mtde ma commissioned medi, nge LQH màum Gaaaaan, Jهad akuli wa za pa Chihldikha. Maa pasarma DONija крепi Qualkwa ma Nowoon dhan me nhe pakuri bhu. A hau taぁfMaybe, isha Seed Suistam Allah. Allah wa bar candidate Night Shirem Gata planning te Does mhadi paan territ Manager تو کو چې ملانه جنت وتی تو کو چې جنگي جاست پهتی تا کو چې می ځای وشتو دا کو چې توپ او تر ماشی نه دا شوول نو تا خوې چې تا خوې چې تم غوښته مې تا خوې دنیا کی خلق اسکا سپتو نو کو جفلانے دیر بہتر لے و دیر پناتو بانے جانگیو پاکتیلے لک او ویغتا تاویدیشو اسکا سپتو نو شو اللہ با کارشتو طویبینی شای او پڑ بکل پڑا گولای کنمتاو خوابات دویم کس پراوستے شی مالدار د دا په اړه وویل په ګرامر کې تاسو کولای شئ دا وویل. دا صرف د تن تنه په دا ډېر چي ته په ګرامر کې سم وو. چاته چې نو مالدار څخه وتی کښ نو مالدار برابرستی شي او دا څنګه به د تاسو شوشي تاګما نو مالدار کړو پرا کې د مالدار پیډي نو تاسو د دې سره کدا کړو نو د بهوتوون چل لا سامان مال تړ وما اوسه پهنا کبیر زیات لاوله چې ته به چې ما جوړې ته نو ما به چې کوې زما وې ما نه پېښو کولای شي کولنټر واچوله شو ما وبخې دي که چې یا ګالین تا یا کاتب یا چې تا اے تا کولر منګې ته ضرورت وو ما اللهستا بلار کومړ کې زیات په شي لګي کوڅه په ناجوړه وغایې باندې دوايان یې تسپی کوڅه په کرستانه مغلې باندې ورغوي کچاکره وډونو وروګمې ولایو اللهستا هرلام الله مو ته سماج سره که څه ته ورو دي دا تاسو چې تدې لپاره ته خلک سماج په توګه شوم دا هغه څه د خبره ورکړه خو ور سره د دې دنیا شهرت کړو دا شونه بدتيواله ستا څو ګره په سوشل میډیا باندې چینل سماسو فېراږي چا نو ورته نو سره وغاسي یو کی لګایمې دونا یا به دړایې دی یا بدواسې یا وسیر چيني یا او دا غریب بندنه پته سېونه وایي وای نه د هیڅ پین روبي فلل ناشې دي چې اوي وري داشې نه پوهه هغه ضرورت موندلی ودلې شرمې دوه تصویر چاته نه وایي په سانځه راځو شوایي مال څخه تر منځ دی دا یو کېتل دي کوڅو تصویر نه باسي دا خپل خپل شبا کې امرا داسمه دا وزي فسيږي یا بچی خپل نه مېرمنه ستاسو خپل غوښتنې مې پوهیږه چې نه کولی ژوند سره د ژوند سره ارسو کوپښه چې یو ولجری مالدار وي او په لړی سره وي په لړی سره به خپل ځان به کاروي او ماونه اوه تارم تو اری ته وایې چې تاسو نو که وو چې تاسو خبرې کیدې ته د دنیا خبرې یا ستای د دې څخه کواله ته راتلئ اې اذن خبر او حضرت کو جی تل تک ټول نشم تعبیر فيه شي واسي وتی او چینه دي د ریاتارای دي د samtونی دي د شهرت دي دابا بتاشه کرا اوسو ژوند په یوه نو یو په مو سواد دی یا یو په سوال لسو زب برچسون د اخلاص یا برا بيساب ازګونو پتا مندلای وچینه ته خاران چا ته د ورکول نو تو یې دنیا دلشوه چا ته د ورکول نو دنیا ته صبر کا یا ته د ورکول نو دنیا ته صبر کا پیراته تبو ورماچ میچه راته کې دې باران باندې چې ما دون دونو له غورو زکه چې ځاسه په ودیل سان چو ورکړکې دیو کورس له قیامت اولته وختونه کوم دارل زموخه لکه دموړو څخه راځي نه کوي مده دې د پار کوي چې به خپل سود دې نړۍ څخه ونی کوم ول دا لاله زه په دې حال وايي به از په الله څخه او دا هرایس قوم انسان نیک پتی هر دنیا نه راغو ته وینه وشته په مخده جهنم څخه راغلی الله دې ته او اسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دې څنګه په وګړو په غوڼه سلام پرمایې وای بدرم نمبر 3 الیم دې د کریم عالم <سؤال> عارف الله رحمت پہ تاسو کې تعالی ما د يلم درپړو د کدا يلم دا ورته دا دلته سلطان الله تللا تلو الله په نوو مله چې تاسو ما خوسته دي کتابه پاره د څو نه کاوه ستاسو زړه سهار یو درس واس پکې لې ور تاسو واس پکې آنلاین بن نو سم یې آنلاین وو سمې ریکارډ وو سمې ما خوسته نو زه ما خو دې چې ځان په ورو دې چښتبه مړې وې نو زه به ور ساتم نو او اللهم افسده لك، امتاله لن امرت جشوه اللهم تیده ای زمانا قارا کنیم تا زمانا قارا کنیم تزبتا، تروف دلو داس اتا تقوی شمرتا قارا کنیم بیان کم تی خلق را لسفتو تیفلانا کبیر حکول بیانو تقریر کم، درس کم، خراعات کم، تلاوت کم، تاتول فکراز کم چه خلق مزیبت چوکی چه دفلانه کو دیره تک نازیره تیر کل اطلب خزوگی نویان ساتای دارش دون چوی دارش دون چوی دارش دارش دارگی دارش دارگی دارش دارگی دارگی دارگی دارگی نوکو نازیره که اچھا دکه اچھا دکه که درس که بیان کے لیے تقریر که که فرمان کی پخادایی نو بدین اتنا چه بیان خلاس چی بیانا رسو براکی پیسی رانا راکی پیسی رانا راکی بادی بارا بیلی پیسی رانا راکی بادی بارا بیلی پیسی رانا راکی تکبریر نکی چیر ختم ندرزم سونا براکی ندیلو بسونا راکی چی وستی که زمون علماء قدیم تبا برباد خون چی هر زیت در اسیدو واسنی کی چی کفا مخاچی بندو دختم تیم لسان دسان پلگاڑی بسرمی یاویل وچته په کې چې وچو زموږ سره په وروسته باندې چې د پندوش په غوړتي لدی مغوانځه او درې پندوش په غوړدا نه یم دا ټول زړه سره راځي کنه په ډایټ سره نوچوس باندې سره پاجي کینی دی لو په ساته هغه څنګه وګورید چې دې پچیرانه نوچستا په هغه کوم سند او دا مالی پیسې دا چې په ما باندې خاصیه ولته په تقریف کې د راشې چا نو څنګه د پیسو په تسمه چې ګرای په تسمه د راشې وڅښ کړئ یې ځکه یو ولې لګړې کی څه ګرای او د دې د تقریف په نوم چې مثلا 2003 لګې دې نه به دا کله د اسوارې تللې دې شنو دایله وسی دې سره وایي کنه ځان له لر څخه نه څه نه کوئی دا پیسو کار شوه دې بیا په بیان نو لا او خپل ځان ته ورته تر دوی او لا خپل مخ ته ځان نا پنیاڅه نه فالې څه چې دا پنیاڅه سه فوتور وی سره نيت صلاة سنة لله صلى الله عليه وسلم نافلة قيام تصلينا زي نافلة وهي تشركتينا ننهن نافلة او الله توديه جل الرسول قول جلدي في څو دک ورکو چې الله نه قران راځي او پرکارو شروع کې څه دک ته وایي مولا نو اول ادب د قران کریم د 10 پکړې لپاره اخلاصونی ادرس خالص د الله د رضا لپاره د وین ادب د قران د عظمت د قران کریم قران د په هر شي باندې عظیم ګړې قران د په هر یو سوره باندې قران کریم په هغه یو څه قري دنیا وړي توران دي شو ورې قران دې پدې لږ دیو چې زام اثر دې کارام هغه دورې ژوند دې نه ماما په پربياچې تاسو شو چټي پنه پوره وړ خبرو څه چي نه کوم تو ازمات نفوخ نقف د SL نوصخل بوین نوصخ 나가 لیران اهل منتزرذر تید شان‌بtsر دا څو ورځې دا د ښوونولو کالجونه چې په شتاسو سره د سولې کوي د لارې ورکونکي ورکړې شهاله چې سرګادي دایمن منواله کیده ها دا داکټران تاسو ګوره چې کله په کلینیک کې خپل پرایټ کلینیک کې ومنواله شته دایمه لګېته هم ورکوي یا د لمنه د کاري کوټه یې نه مننه راکړي د په نړیوالو پرسنل د څوګلې دا دایې فست نه لازمين دا بوصا ازیروفی که دوالی که تفوشی که پاراگیلی ایر جوی کمونگا جو کم لبکارد که ریسان تیو کتای که پارا بزاند تو اگه یسوس پاگارا که پارا ایسو که چینا توس نه تفوش که نیه نیه نیه نیه نیه نیه نو تایی دمیلمه دا بارد پی کن یو خو دا لبالیان پی کن تایی که پانا سپاگارا کله نو دي تا لو پالې دې نو دا کا په مساندې راځو دوی چټي کله زه زه را شو را دا د چاچی و تاسو یاره دې زو خبره نه ده یو عبادت او یو محبت دا بزور نیجی. یا قرآن کنانس دا هم عبادت او هم دا محبت دی. او جو انسان پرخوز لکی محبت نیجی. زب دا بزور نیجی. جو روز آنه باز کناس او قرآن دا خون لقبت. او بیا خینامان چوچو را تاو نماز کن بے. مرد کل کستا سون بے زب. مرائی که پڑینا چو. زلان. زب سبو. کبھی ارکارڈی ڈاو ری او پھر ناو ری تا دیوو ری دو علم کی زیادہ بستاو ری تا دیوان ری دو او سمسکتا ری زمانکار کو آواز لگوی دی وفا کے عادی ہیں وفا کریں بن کے فقید تیری دلی میں تیری کی دعا کریں گے ملاقات اگر زندگی رو ہی تو ورنبخس دینا ہمیں جو ہم نے خطا زمو کا په اواز لګوندي بس اواز لمر تاسو کې ناسته फायदा پهنا او که کې نه ناسته نقصان پهنا نو لوی چې دخل <سؤال> عمر را سرمایه قیمتي کوي یو اړنده هغه وایي چې څنګه څنګه په کومه نیغه و فیشو چې کله وېو بازار کې اوره او ما څنګه او د فور دیو ديچي دي زغوري داتې دي دا په څوکاتو یو باندې دي دا پر کار دی نو واي دا اوري اړیکه وایي چې پدې مو که سا ما نه زسرالګ مستاسو کوم خبرې زمما د په وایي غالي مو مو خو کدای ژوند خې او کبت مشبخصه باکیه یاله دې خبر په خپل شاته ژوند ملي نړیواله سوندې خلک دا اورس کار كال ته د سوق کولو وسخ کړ او تا پروس کار سونه کوي څلوي ځان وې ځان د ګوړا څخه د او څنګه تاسو روان خلک دره نمو بوائی چه ده جون ده سرمایه کمتی که ده مرد بطن لگه از مطر قرآن پڑک راوالای سپرده لگه که دوره کنگی ها داده رو را بانصر پر که نرس ده سپرده قوچه ده قرآن ده خالیب گیره پحالت که مو نو یو امید خستکن که اللہ تبوائی چه اللہ مون خوناس که فتان و رزدگی رانش نو دویم حدق ده قرآنی گریم اسمت قران قران په بحاری او سزاني د قران د پاسه ما ريجستره نه کړی د قران د پاسه خپل پينل پين نه کړی د قران د پاسه با موبایل نه کړی د قران قدر د قران عزت ته وګورئ چې د قران ستل دریم اجازه د قرآنی کریم دستا کړی درڅا کتاب دا زمو د تاسو چې ده دغه مت کریم ترڅار اگر چې ادي چت نشتا اگر چې راخه وره پداسمو دستا او په دې دلاسو کور دا کوم لنډه چې د پایاته بددي درڅا برشاداب در کاږي دغنه تاسو درانه نه کوو یو کس بيمار اپریشن یې کړل مریض دی ستنې شو پوردی افګي په دې وروسته باندې په د اول لدی د ټماچ د کومه په دې چې روبند چې نا کومه ګسانه داونه د دوا چې په پټ బాలق کوو داول په کې او چې څنګه دا دوا چې په اسفورتي واسيږي دوی خپل واده څو دې سن پوږو په سانه باندې وګورو نو دا دی په نوو هيڅوب د نارای شي او کوپیل قرب شیطان جوړو څوکوبې راوځي نو به نه باندې پخپل او سریږي پخپل باندې سریږئ له وې یا پاسه مخناشيږي مخوب بدلځي یا کله په یوېږي چې کورال لاس یونیسه تب یونیسه او ولادتیکل شروع حقوق بدل خپلوی نوڅ په چایرا سره سو ملګری خوصه په ماغو ولادت سره نو له کومو دری ادارې ترڅار ته د نه هری یو د سر خپل پهयास کوران دي چا ری دیکل ورزي اوبسر پهयास کوران دي بي چا ری دیکل له ورزي نه و چې د کلن ورہی اپړاو له ملي ہوئیږي او بل باندې اسوږي د کلن ولا پولیس په وای دغه موه یو هم راځو چې تاسو غواړئ په هغه یو کس په قرآن کې قوم لري دا نه چې زمو قرآن ته تیرځه تاسو یو چې تاسو قرآن ته په بسنه په واسه مرص درسی قرآن کې پرداشيږي قوم دا ته کوم باندې لا إلم <تكلم> لبنان مستقلت وينا سبطة لجلسة مختلفة جاء رطالة مدرسيني لا فزنسة ترجمك جاء ما سقعتكم ذكا تذكوص دا دي مدرسين دا درسنا بحفل عوضة دا دي نازرين كفربي دا دي ترجمك فربي دي سخير دو سماير فرقه ديلي نو جزيز سينا ترجمكو بحفل قران كرسيلي دا نحن تذكوص بل كتاب وضفل قران كبولتكي سبطة تذكوص بعمص چا په قران درس وکړای نو هر یلی کس سره په خپل او د قران په خپل قران نه ورای او خو د دې په ځمکه ما سره ټوله یو شانتي نهسته وخت وګورب ته نه نازکی یو مرزونه شفتي نو څومره دا ساني راو ما یې دوت ورکو وداني دا مطلب نه دی چې دا ټول قرآن مروه دی مونږ دي په قرآن کې څنګه راځو په اړه 2000 سره یو دی دانې چې تاسو راشي کومه دغه دې په اړه ټولې د راتلونکي د خبرو مشینه کوم خبرې لیواله او قران را نو چې چینه یې خپل لري یا دې کې یاست تر کله نوېږي قران راوړو تاسو تاسو ته خپلې او یوه دې تاسو خپل خپل دې نه راتللې نه در خپل قران لرو قران مون څوشاله واړو ندی باندې قران کوشي مداشه بې دي درڅه دي د هرې یو کس سره خپل خپل قران او خو متوجي باندې او یې کړو دلته له ورني وم تاسو په آیت په بولیاړو د ځکه مې د نکاله په پای باندې بیا پورت دې شو نو بیا دې و نو ازمت قرآن درې اذرو درځه چې لنړی باندې وایي نکاله کوي او خارایو کاشن نه لکه خپل بال ویني نه والي یو د پښنا نننه بازار ته کتیانی 빈ونه قراتې ژوند برابرته د تاس نومه کې پدرسګا ته خاليته پروت نه منه وایي د بونه ځان کولونه تاس خو ودي مالونه چې یا یو د بطي کې فورن دبل باندې دانه چې هو نا پیزي وایي د وس ستاسو هیڅ په تره په ترهونو کې زیاتې هغه دغه رساله بلې یو کس به هله خپل پولیس کل خپل بلاتي دانه چیرې د پلان کینه پهواله دغه رايته عالم دستر او پای شپ کې جاري او ځان د چتچار د ټولنه باندې راځي علاګالي کوټر هر کس په د خپل ګورګي د خپل بيزارو د خپل موبایل د پاچ کورنوی دリエステル دا هیڅ د خپل افسانې که بیا ته په او د نورو نو یا څا ته یا موږ سمواره ته ته او په هغه وای چې کوم او او چاته نو بیا دا هغه لخت ته ورته شته ولې د بيزای ته ځکه چې څنګه په خپل کار ساتي ځکه چې سورته مائده کې الله ربو مزز فرمای او له وختواري دغه څلوګدا خبره تدېوه چې تاسو په درښته د څه څه باندې د جاسوسي لپاره وښه نو هغه چې جاسوسي نه نازني یو څه هغه غوړي د ځای اوراني دی وسه ځانبر ریکارډینګ وکي مخکې نو ستاسو د یو څه چروايي چې نن مو رايو چې نه برنامه د فارا لانګوي دبط نامو یې د فارا اкої په بلت داوډنم کوي دا راته کوڅونه کوم کوي نو تاسو په پیاوړې سره او به چې په موبایل نه لري او په ګړندی نه لري او چې ځان به د ځانګړی حاضر یو اگر پاتې درنه په پوره وړو مړ ځای ده دانو چې وک خپل نار څنګه او ځان لپاره تو په څاړه وړه کوي او دې په لور باندې ریفل کوي او دې ټول ځان پر کډېل چلوګریګ باندې چلوګری نو داسي باندې ته په ژبا ملګری دا له خپل <سؤال> ځای ورته وي او زړه دانه ورسې وي نو سوره المجادله کې الله تعالی ورته فرمای وي الا فيل لرم تفسح في المجالس ففرسه يفصل الله بينكم کله چې تاسو ورئ او ویلی چې متا داس سره دې ووا چې انځر داडून نوې په پښه دي زینا فکر چا پیرو کوو الله وي چې ته وایې مې څه نه ورته چې قرارته ځګې الله عطا وکړي شي ده په دې ومره کې مې ماجن وي دارنګې واجبستي خلک هم وي یو سور ورځ نه ښه نه راځي سپځن په دې کې شمه نه دا چې دې په ما او کې تقبل ونې مالې دې نبي رسول الله تبيا وداږي څنګه لهوالې چې تا پوهه کوي كله ژوندانه له نظر او منځو له ځکه او دغه لختل کوي او شيران قدر کوي او په شيران باندې راځي ليس منا من لم يخش صبرنا وذل وقت تذكر ابي له جناب فرمای سماو متلدي يسو تمشي او سما متینې څخه کوشش پیل راغله. د مشرانې لګری په او کوشش راغله. د مشرانې ځښت، ځښت نومه ولاه، زایبه ولاه، غایبه ولاه، یو مونږ نه جوړه نشته، رنیمه ولاه. ورځه دا اوسه. سلورونه درته نه باهونه. چې کله تاسو درس حاصل کو، یا درس کولای ته ونه. نو کومګه کولی ځانلې یو خدای دا د کور راوړي نو دا به کلی ساده په سپټو کې تینا وخت په خپل له بل په دا دغه په دکو مور کو معنی چې ګلونه او نخښونه ګرځي دغه ناچوره کوشش کوي چې وکيشره ام په تور ساده تور ښا په نه مآیستو په چې په یوه لاس دی نیولې په دې بل لاس دا په اورا تاوګه وسانو چې د لمر دی په خینه ښکته چې کله کله د وندنه په توګه څولل دا ډېر بدشت دی نو په ځان نظر چا چې په زړه خپل خپلې یوګنه اونال وته دا کله په دې متره چې په ان پراتی الماری وړکې یو چې دا سینه ازه په تاونی انو چوالې په کې یا د بل No, sacerdiale alchi da macina tuli de sanse palano. Se sa so che pesante un da so aiu la per mai. Vo come farci palara che u sbui la guidiwa. او د دې د خوشبي پردو سره میښونه وای دا راز دی وای دا راز د ګولانو چاڅي باندې کور وایي نه نه لاندې نه وای دا کس دې دا نو دا شي فیشن دا شي دول سنگار چې حالت تر هغې پورې جايسته او پردو سره دا به هاري ست ځای تار کیږي ان دا نه وکیږي صدا شي خپل ساده چ پاره او شرمه یو فیشن شویل د دې تندې د زېلي ها ورته په کوهوي نه دا په کوهوي په کوم <سلام> ځای کې راځي ما څنګه ورانځم <سلام> استاد أنت هي چې ویټرې دا سره وروړې چې ایلږ دی یوه حیوانه نو باغیل څه نه وایمه او په لار ما څه پرده لټو تا هم ریته دغه خدای دنیا پرسته کاج دین ورسته په دینه ښایې متا شکرانه نه نه انو جوړوي چې تاسو د دنیا څخه ودرن شئ. تاسو به یو او تاسو به یو ځدا ترې کې ځئ. هغه چې په کوم لا خوشالي په کوم کې په غوړم. ودلارې مو دا تاپتي چې دا رنګه د افېر شریف په شنو کې چټک دي. وروزي وېستل نکو نلوه وني. تای په ځانیا چې د ټولې هغې ورڅخه د نکاح دنده سپم نه کوي کولی کول ځامي دوی دوی ځامي دوی نو مو په شی کې اون په برډري ته هر د ریاست په شی کې هم برډه پخې دی نه کیږي نو ټولې د کاغذ د کوم نه سم په شوي نو پدی باندې عمل کې او دا غوګو بیانې مور ځان ته لخوا تورن تر څو نه لخوا راښوم نه ویني د په ریښتیا کې نه پدایښه ده د دې نیم پتی کران باندې دائمه مسانې د چې څونه تبر تر رسیدنه به د تلې دیسې پیدا مځلې چې نه د دې شروع کړي د دې څونه مسایې او د درښو شروع کوو قوران په خودن لانی د اصلي نو بو شو شو به چې قرآن تل ته وایي قرآن شو خلک ته وایي تر دې خلک ته وایي jira she ipa quran ki linda jira she to izlaki taqallum sho pe la shuk salamat da da gro pesh kar ki wa ra sai pir په کوچ وروځي په لیونا په 2 په وړاندې موږ کوچ دو باندې درته. اددې پرداشه مدد ورڅخه ده. జిల్లా ویناس نوڅه باندې ستاسو ترڅو پونډه پونشي. نو په حدیثی راځي نه سفر کوي یو لازمي کوم. سره ماډری 500 پما خانسان دې 712 باندې سامان او سره یې شړې په څومره په نو دارنګ په دې طریقې ترګمان تاسو بلار باندې څنګه کوي نو سفر او مسافرې په دې طرفه خبرې م کوي ته ځاډ کې ناراضي نو په لشکړ کوي تصفي لشکړه او څنګه زلا چې زایا کلیمو وايي لا اله الا الله یا حيیا قل ب رحمتک اسر وسع حسبنا الله ونعم الوکیل یا رب زدنی علم وایې میچل تاسو دا اسکار کوئی کنم و شیطانا منانالوگیو تکنم او کنم تا سپمویتی سانت کتاکری داماشتون ازیو نا دی دا دا ویدیو ساندی دا فیلمون دی در رامی دیناید سا داییدی بنا او ایلم یو بیانی سپاکری ویدیو نا دینا بو سپوری شیطان دو کپوری ویدیو نا پویدیو کوریم فیلمون در رامی سانداری مکتی ویدیو سپاید ناستو بواسی دغه د قران دا ویلو چې دا کومه فنډه شروعولو ده ول <سؤال> څه دا څنګه د روکینې شره قران څوري بدروبدي ورانه راشي او څنګه چې څور تاسو یو پوهنه ده خو دغه بنا به لسه ټول او د نیکه ګون او صفان سره دا شوګوري تاسو باندې ګله چا څه او د بیت یارا راشي یان سره په څو ځنایې شیطان سره ورونه او ته دا شرای د خویا ته دونه را وي او خالق دا قرانه خاصه او د استا پرو ایتیا له څنګه روانه ده دغه څه ښه نه چې دغه ولري دا باندې یو دی موږ مو دا شعر نه کارشه وی په پولیس دا نه نه کارشه وی دغه شپه چې تاسو او د قسم قسمونه حدیث کرام علی سلام فرمای وای کچر یوه انسان ر یونیږه قسم وکي چې زبرات کو ان منی بعده للل یقینا د الله بندگان نو نبی سلام فرمای چې لو اقسم لا عبده الله په چری پله قسم وکته نو الله یته د قسم مزور زہیا سبارسی چې بندا په قسم د خپل <سؤال> په او الله ولدا چې سبارفو چې بندا په قسم سره ووس د تاسو علم په قسم وکړي الله شرلو مجداه ورسلو تاسو بیا وګوره زه تاسو ته ساني تناسان ترې وه دښت راځي صلی الله علیه وسلم چې کلا په او جذب او او تبرې جوکو او پغه کې ډیر صحابہ دميانک نو فکر کیدای حال حواس ول لغتو تاسو دما دال الله رسول صاحبہ ورته یو د خپل ستامه د الله رسول نبی علی سلام په تو فرمایلی وای بلغ اننی ولوایا ورسول زمان در خلق صدا قران دادی ولوایا اگر یو ایت تاولنی سفر یوه مسئله سنت دیولې له تاسو په اړه حلال او بیا دیولې داخل ته توريږي زکوۃ چې فرض کوموبل نه ان او له انسان دی ذکر دی یو انسان چې قرآن دا یې کوی ته دی ته دون ازل نه هې کله یادو کیږي چې څنګه یې ابل کا ستان سره راغولي او دې لري ته اوبه اتر شروع دي دا که یا شګتان شي نو تغیر کا ستاره اوستو او د دې د تا مځک وروپا هر په هر وخت سره د دا به څه څنګه ورکړل شي؟ سل شو سل شو وسره جوړه جوړه. هیڅ ولې سره نه باندې. او دا څه چې جاري ده په پیاده سفر باندې. موږ سره له تلگرام په کې چیراله ګریان راولې، ګندر راولې، خو سېراولې. د قران ترې په لوړتیا. په لو بچوله هم دا د قران ترې دوستا د زوره و شموږ کیږي نه ان شاء الله الله تعالی ته له سره به مو سلامي الله تعالی روو صحت له بهار ته وې د زوره ته سلامونه وړاندې کړو وإن في ذلك لذكره لمن كان له قلب أو القسمة والموشهد وإن في القرآن الكريم في نسية قرورتين لمن كان له قلب تشاكي خلاسي دوما خبره والأسامة والدرح وديحه دي ودي أو دوما خبره والوشهد متوجه ناس قال كلا يوم الدو بيادبع انتدرشي wala da si chi yo bandor da surushi de pasna pochu bin wal ta leshuno di arun ya chituna yo bandali di yo wala suno wale zalununa la bai so ptinatun silare wonja pasun al so pagi iskunda kani rawli mopat ta te yo namay دا قرآن ننسید آقل ایتامیعی افلی دری و شرائط نحاس افلید. دا قرآن دفت خلصان. او قطع نیو صور و خیال نساتی کل تنع کیا وقت تنع قدید. بلکہ نتطع نیو صور که بس بیخ محامد. حتابو دا قرآن ایتامی قریم صور او اس یو قطع نیو صور کم بیا غلو کسی مشورو کم قلچه ارمائیات کی منگا صلو اسوارلس سوکوی چې زموږ درس چې کامی امیرانی دی او تایوانه دسان دی دونکو سره سمیدا دا د درشنا اته نیوږي چې زه درس ورکووم نو کو باندې ټول تاسو ترسره کړئ دا د ښاد د ښارشنا لکشت او چې کوم مباص چې په لوڅېته زموږ کې تاسو نه په خپل ځای کې بلたい شې نو چې راځئ په چپ چپ تارشی وی لا وړاند وروه به نه مړل ته وی چې اونځل کیږي په څو انټرنټ په پخ په دغه دا شیونه به شي بس دې فرهم وساتې تارشی مزدوري 12 د ګاډي والا نه نه وای هغه Eu vol la sununa tamcuri vor da la într nu. Dapă euvă șivăgura asți și jogur laș și la eugur por mă caream. Dar mi de mă căre ce să frute și eu da eupă mai cecul da și vor do mari săpăși om. Do maivă să mighi? Nubiapăarstat și o înar și da compaă fărăzipă la do. Da mira te atți că پلو استادانو توای هغه یې نه نه کوي کو دا استادانو نمونش وا مې چې څنګه دغه په اميراني دیسکوړه ددارنګ دالوی شي چې هغه مو دې د خبرې ما ته د کلی د موږي خبرې مړه راځه الله وسو پويګي مافړي وسو پويګي دلا باندې الله ان پختې مالې زنه چانه بدرې خپل موږ نشه سره جگړې کوو موږ نشه چا څه ځنګل صفاره مې تا چې څوک خبرو کوي نو اولو جواب کوي او جواب نشي کوي مې تا کو شي یی فالا کې پری خو درو مولل پدې روان دي نو زه ووستو له خپلې پالیسي څخه کوم نو چا خبرې نه وایي څه چو له ادا ته په بیل <سؤال> کول د ځان له واسه چپل ځان دي خبيبي کړه او ته دغه کومه او تاسو سره مخه راوی ته مې څو لري رسولان کی ملاقات پر ستالې د پر ستالې هر سړی په خپل په تدوا نړسوت دی څه یې ضماندایو ملا سره سر کار شبان نه دی ویاله سره سر کار دا ته زموږ د تریو دیو د هر چپل په ګذر باندې د هر چپل پر ستازان اورندمایا عشق دی ځینې کله کومه تریکدانه کاري کوران جوړوي زموږ پولیس هغه ځان سره کار کوي چې دغه تما سره کوم کسان په چټک ډول <سؤال> شي او تاسو باندې کوم شاګردان زموږ سره کار کوي زه په دې کوم او كنر خبر کوم د موکې مناسبت خبر زموږ سره ساتیا چیسته دي زموږه په دې پوهښتې نه چې پولیس هغه ځان کوي یوې کس ته هم ان الحمدلله کومشاران د میند په ځای د مصولي د پهیند په ځای کورنک شرانې د مو څوک دی نو زموږه کی څا ته کینی نشته موند ځکینو خبره مره له چې زموږه له برډ په بوز نه پیدا کیږي زمانی کمل پرغانې هم خپلې کمل پرغانې نه هم کی ماده استو چې دا بل کېنی مساله ده دامیران په سات په کوي کومې یوې کچې نن هو غم داترا لري زیات یوی یوی تاسو د وېخینې مام بیا ځنو وګینه کېلې مكينا سېنه یا خو زما یا خو وځه سبا نه مقبول دې مرزا ښا او باندې ټول اړیکه وای او ډېری وختي مرزا یې نن هم پتي دا پاجي د محبت طالب هوته وي مونږ شپږنی مولا ته یې دې شو او باندې شپږمه چې څه کوي دې ورانه لا نه ورنی کولم چې دا روان په چلوه سره نو د چېسایکولوچ ناروغۍ سره کېږي په ځکه چې هلته د ټولنیزې خپل کدرې چې دغه لپاره هغه پاتل او باندې کې نه شي څو په کورنۍ کې نو نن کوم ځای نه او باندې بجنه کوي سواله دا میرا نه سات په توګه خبره هم نه کوي او څه چې مطلب شګری له یاد ورکړو تکلیفې او بس یو یو دڅی چې به ما ته کړي نجات ورکړي که خدای د انسان د بيمارۍ د هر چا دین سره پاترم د جژتراو موږ ورچې څنګه وکړی چې ارمان پور سر وکوي وکړه دغه باندې که ساني په شېستنجو کې او چرنا مې نه کړي ساتم ځي واپس را شکوران قرآن ته وګورې سره دی بیا او ته قرآن کناش له ګوند نه منځه راوړي په هالو ته نو موږ قرانتلښ نه لرو په کپڑے باندې پینځو باوی باندې موږ قرانتل تکایي شپوم باندې اړه اندازې د انټرنیشنلې دکې څخه د وړاندې کیږي دې اصول او داداوو نه حاصل کووي فکس ټایم فکس ټایم بځای ځانګړي نه دی اوس که به یې منځري کولای وړاندې وو ځای ودا د پور خلکو سبب یې داس دا دې یو لوی درس دی چې هغه ځای بلار کې باقवती پوهنتورې چا په روان ځای یا پدو څو سره خبرې یو نظر مافتي او په دې باندې هم نو تاسو د درشم ثابت لبصول اته یې به دې به انشاء الله تر شوړو یو موضوع دشي نوبیا کو الحمدللہ ټول اسلامي شرحت کې خیر سیده ښوونکي خیرنا څخه له کارلو په نهاله یو لسمي مجلس ته او سهار په مالیا ټولتي تاسو د ځنګړې ترڅاګټې یو چې امیر اکر چم شوو کوي نن به د ټولو او چې امیر بیا زبیا داس کوم نو امبا بکیناتی نه پارسنی او کومه کسی له موږ بي دا خبرو راول نکوم بيماران او دل تکیناستینی شیلتاجی دس هاری بنا رازی و هم ایدو لکو ساپس او دل کرا روان اشتا او دل تک سو رات دردان لاتی زیدو دل تک زمان مجازری دو کبائی نک پولی او نو بیا کارڈنی بی بیا دی سربددری کسان مطاثر کی کیا نم ارجنسی اوالد آ نو بس کپ درس کدوران کی پچا دردان مخیر دی مکسر بولیشتر او دعوان ناکیو منشوری ٹک نوا نوپیا دینا راز خوامی شران دی او کشران دیو هاو یو خبر پلنچی درسگا کی بطن نا یو تسم دیکنی خوامی دو تاناچی یو دا یوی سفارشکا یو بلن اپلی سفارشکا کسکر کی کینی ام بار کینی کسکورسی کی کینی ام بار کینی درسگا کی یوی کسو ده درسگا کی بطن چای درسگا برا روی دن داپاسی دږي نشيبي تار نوځګړ نوو دي يو په کې وو چې راپاشي ته مو ټولې ته شي دا که څانې وایي دي لا خلک درو په هر یو په هر محل کې حساب راواري نو چې خلانو مدرسه کې یو څه هم ندير ورکړي چې یو مال کې تره په لړ سره سپې سره کې چې منځله یې راته پوهېږي چې څه وکړم څنګه نور کار واړم ورته پورته ټول دته د پلوکی دغه د کورته ديشه موږ په لورو کسانو لريو پروګرام د ندا شیبانو شروع کوو په اصول قران کریم د قران کتابنه باندې کله تخصی له بیا چې قران ول تاسو اني بیا چې ماټور باندې سوتو تاسو به نه شئ تاسو دا ونه ځین سم سم یو ځرا نی دا نه ویل лян مختصری نو درو دا وليکې او پدې سره کویا اصول چې زموږ او کلیو تایکراو او زه د شګر او د حیات نمبر 2 او بیا نوونی کولو رجسٹر کی نی کولو اصول د پالک په رجسٹره وانه او بیا داینه رات کوران چې تای دراونه باندې چې نمونه د خبرې ری ځکه چې دا لري او شي نمونه وکړنا او دا به شي نمونه کومه سيارتي دا به خاطر نمونه نو دا کومه نمونه په لغت فضیلت درلارې او دغه نمونه دا په دې فضیلت دلالت کوي بازی نمونه د آسیوي چې په معنا پرتوي سنت دا زموږ د شیخ القرآن رحمت الله علیه کتاب دی سماټه د سنت په بیان د ایمان چې رحمت کتاب دی الارفان باغی چې قرآن کریم 47 نومره ذکر دی او صلی الله اوم د قرآن یې ا او بیا په قاعده څنګه ته ویشې په شه کول قران مو تللې هغه وی چې سپیت نوونی په قاعده مو دللې د آیتونو حوالې باندې ورګرې دي یوسو ورو موږ ذکر کوو بتره مش نمونه هروان یوسو دې ذکر کوو او نور الله چې بیا موږ کولایږو راڼه کړئ تر مو ته هیڅ کوو نو بیا موږ سره ورنځو چې د دې لنفس نارامت قران دی د قران موږ یو پوندې الکتاب الکتاب الکتاب کې اسلام د کمال او د دې نارامت کتاب تر سورته بقره اوله نمبر 2 راوړل دا لیکل کتاب دا دا قران کریم الکتاب قامی کتاب دی الکتاب قامی کتاب دی دایمانه زه حلال او زه حرام بیان فتحه خورق دښمن نو ال کتاب کتابه مې دي تا د ګلشهره دې استاب دې دې د وېستان دې دویم نو د کریم وو بي وزهت شو وزهت په دې او د دې منا زیدو سوال کو نو فریزین د نم د دکورانی Здесь چیزا ټول کې وځي تیارې کېکا او څنګه دې له دې ته د دې څخه ډېر سمار نه سمونه سري سري سري سري په دې کریم ملي چې ځا نه انه له پرهمان کریم انه یو په لن شان لا قران سماجدار دستور کتابه غربی زممنته قران په خپل زممنه قران سره چې څوک لږه یې امل شيږي هغه دې قران زممنه کې لېږه په پپنه و دغه څه چې وملامت هغه